دغه څه کوي چې په نړۍ کې د نړۍ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعور بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا احل العقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله دفر آزمون درس قرآن حكيم در تفسير افتتاح شميوة. ذ ذرس فکت دا کی د شو خبروس ذکر ضروري وي اغه موږ د شو نو د کتاب په لګلی اوله مساله دا د نیت شهی کول اودیکره امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضي الله عنه حدیث سے حضرت فرمائے سمعت رسول الله صلی اللہ علیہ والہ وسلم یقول وما اريد لدي رسول الله صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا انم الاعمال بالنیات ذ ا دا اعمالو دار مدار پنیتولې دی دغه کې اعمالو نه مراد دینی اعمال دي لکه درس د قران حکیم مز داسه نور اعمال چې د ديني او شریعه اعمال دي ذې تا ومادار پنيت والے او هر یو شړیتب جوړي کی هغه سغورځي کی چې نیت کړي نبی الله السلام فرمای چې من کاله هجرتو دنیا یسی گوها هر هغه څوک چې د هجرت او وطن پرېقدر د دنیا د پاره وي چې دا حاصله کی او الی امرأتن یانکحوھا یاد دې ته پاره وطن پریښه چې دې او زنا نشر نکاح کول وایي ف هجرتو الی ما زه زه هجرت به د هغه څه لپاره چې دا هجرت کړه ساده مستفص علی حدیث ته او زموږ د محدثین حضرات رحمه الله خپل کتابونه د دې نشرو کړی موږ تاسو دموي دا حدیث مبارکا چمم بدسار نکینو ناوخت پوری کلب دادرس ما اسفخین مازی گرہ پوری رسی دارنگتا سو وطن پریخے دللللنا بنین او بنات طلباء اکرام و طالبات راغلی ای دخپلو زائین و سکون و راب مپریخے رویتاسو دی وړاند تاسو په کې دا رساله فارړی کچاره یاداوي چې الله راضي شي او زه خپل دین او کې جنم علمنا او زه او کې جنم عملنا لازم وو تاسو دا غشي منزل مقصود ترسه دله او نخله لگے دره او زمایزه مند وک نیت غړو پړوی لګره کې او شړې زمزم کوي کو چې نیت غړو وټ دې نو پزې د اجر بدلتا نقصان نه لای وي کدا زم رلوې عزبې کتاب دې چې د ټول کتابونو په آخر کې راغله هو كذ يا عالم او قاري حافظ ذ خودن کي اس د كون کي نيت گډ وټوي نو پځې جنت به دې جهنم ته سي ديو جنابو د ماضي حديث د نصف علم وای ني مي علم دې دا ادا اروخ به يورزن اروخ به کوشش کي چي نيت صحیح شي او په هر عمل کې نیت خالص د الله د رضاو او راشي چې دې تبن معنا د اخلاص بووي چې اعمال او کې اخلاص راشي او ګره نیت صحیح کې جوړ د اخلاص زپارا داسې معیار شريعت کې نشتا چې دې جتا تکاله سبب بووي او څه کالا دې ذکر او اسکار او کو نوسطه او مخلص شې او نیت بسم شي دا تر مرګ پورې الله له جاړې چيلا هلال مين زمانیت سم او داز چې سکوپ پدی کې الله ما کې اخلاص واچې دنیا سمور زوایز مندرو که موږ د الله دا کتاب صدقو چې الله راضي شي او موږ خیر خير او د نورو مسلمانانو لپارهم الله مو د خیر ذریعہ جوړ کړي نور زړه بدا کوشش کوي دچا چا ذکر شي د الله درزا او په صحیحین ته الله دا, دا, دا ایله ډیر لوی خیر په علاوه کلدا سی سره واثقال لسکالا دینه کم وزیات علم کی خورشت ز خیر په راولش په نوردا سی مشاغلو کی دی ورنلو سی هغه مقصد د ژوند د نو الله لذماما واستاسو دی نوم صحیح کی چ په دې ناش تکي زموږه ستاسو دا الله رضا مقصد دي ادب يا روزه روانه د روزه په خلابه ناشي وي وګر درسته سدور په ځگېنټي شپږنټي لو دي کني 16 لو سره ته شتلی شو دیو جن قران شريفي دې شمه باره کې الله وایي د کسان وارکه ا میذ تناشبه شلن نره ح بیا سہلک وی زالون بے ف اعمال استړیګلی او سر دسته وی عالی د جهنم اور تبور دن نشي لکه زار استړیګله فرزایې خدای او دی مخ صدرو نو لکه موږ بل عنوان ورکوړو د اذن مقصد او دغه حدیث دی د کاعبد نه مالک رضی الله و برونه د جلیل القدر صحابي دی اول شواري دی بدلی دی او ده دی عجیب واقعا با سوره توبک راشوی چه چې غزو تبوک کی بیدا حضر پاتی شعو قالا دی فرمائی سمیع تو رسول الله صلی الله علیه و آلیه و صلی اللہ یقول دستاسو دی اصولو کی دکھتی دی برای او دا کمائی په دې انمس دکړې کړه ټول بای ک طالباته د طریقې دو شروع کتاب دتاو سره دا کانو مو شروع او محاسبه سو وخت کې سبا کم کتلې اپا غیمو نظر شولې دېلم د سکل د خبرې دی زور و او نه و کومورې چې سبا د ادمه درس دې کې مال کمې خبرې غازی دې فرمایي چې مولوی د لیلي د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ناقلږي فرمایلي من طلبل علما چې ادم علم دې د بارا تلب کوې د ټولو لې جاری به ال علما چې زه فخر وکې په دې علم باندې په لباو او لی یمار یہی اسکفها یادنا فوق سرا دې دې په سبب جگړی وتی او یسرف فیہی وجوه الناسیده یادې د خلق توجو ځار ترا متوجی کور دې حدیث مقصد انداز علم کړه او رضای خداوندی مقصود کړه نور څه خبرې زړه کې وتا کړي ادخله الله النار لا دیو اله العالمین امرت وردنکی ساسودین الحاشیه والے ده حدیث تخریج کړه وی فی جامعه امام ترمذی دا حدیث پجام ترمیزی کې ذکر کړي امام طبرانی په کبیر کې ذکر کړي امام حاکم په مستدرک کې ذکر کړي رحمہ الله تعالی ذ دې حدیث دا یو سند دی وایو اسناد او غزوېف قال ذل باب علیمان دا لأن مدار هو لا إسحاق ابن يحي ابن طلحا وهو دعيف مدار دا حدیث پر یوراوی چې چه إسحاق ابن يحي ابن طلحا دا غنب وغض دعيف ده وقد انکره ابن عدی في كتابه الكامل في الدعفاء دا حدیث پدی مضمون بانے دائیو راوی کی کلام دے خددی معنی احادیث ثابت تھی تو اس دا خبر پکرنے بھی دنگلزان سر علی کہیں لیکن لحاظاً معنی احادیثن ثابتو ابن ماجہ کی یوڈری حدیث رازی دا حدیث نمبر زنگلزان سرولی کہیں دو دو سو ۳ او دو سو ۵۶ دا ابن ماجه باندې دا عرب دا یو کمان دیني کې دا شي الله درا ولي زموږ د مدارش او کې در کلي علوم دي و ده حدیث ده ظغفه او ده صحت خبر ده لیسته دا لو دارب یو عالم د دې مسکی کجونو کې وفات شو رحمه الله شعيب الارنوت ده ده څو شهر باندې د ماري د ابن ماجاد احاديث تخريج کړي دای نوې چې دې معنا احاديث ثابت دي کلبورہ حدیث پر اسنادت کے کلام ہوئی او کلد اغم مضمون حدیث راغبی نو اغم مضمون پہ ثابتی نو پتہ گئی معیدات و شرہ حدیث ثابت تھے لیکن مغوثہ ستدا خبر مخیل اکا. دا خبره موږ تاسو ته په دې د کچې اله mụcصد د ځاني چې سبب ګرځري کې خلکو په فخر کې او خلق توجوب ایدا تا بلکې په دې کې مقصد پید الله رضا لذا زموږی اصول کې اوله خبره وا خپل یت شه دی وچنا تا سواؤ ایدل چیزمونگ اکثر دا احادیث و کتابنا داغی اپتدا پا دی بانشوی نیت سمول نیت سحی کول نو روزانہ دا دی کوشش کوای دی زلنہ روزانہ تا پوس پکار دے چیتا کور پریخ ہے تا دکور سبولتو نا استا د فرضې خوراک او شکاټ پاتېره او استا خو ځان له کمرو آرام وو په پيښور ورو څنګه دغه غړونه ده دې دې پر خدود څن بکسد ده راته څه د فرض غلې نو کله دې پر خدود مقصد د الله رضاوي نو دا سفر زمونږ سره دا د خیر او د برکت څه او کنيت ګړګړې د خپل رب له إذا نقول لك بالمسالة بيان وفضل العلم والعلماء إذا خزيلت ده علم أو ده علماء إذا قرآن وصنة ده علم ده ذكر سخزيلت ده كما مرتبتا نزید کی حضیق زیان آنس ابن مالک رضی اللہ عنہ سیدہ اللہ تعالیٰ دا حبیم مشغول خادم دے لس کالے فمدینہ منورکی دنبی علیہ السلام خدمت کرے ابی امور ورسر راغلے ویدہ ستاو انہوں کے منتخادم دے دعاو فرمائے تو دا اللہ تعالیٰ حبیم ورسر دعاو گا اللہ و ی الله ز د عمر کی برکت واچے الله ز د طالب او اولاد کی برکت واچے اوغه د واغاهی د الله د حبیب ز خونگی ایمان دې چې قبلیږي نو قبول شي وي د عمر دمر د اجر چې اخر کې شو عمر اخر کې د عراق کوفی خېب بصری ته هجرت کړی او ی زمر ډېر چې د خلق باغ د پکار کی او سر دی وقولا او د الله د خبيب د دعاو برکاتو د باغ په دوزکی کوله ا په چی د رسول څخه څخه نور اوریدل حنصو مالک رضی الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من خرج في طلب العلم صوب جو او ته پتلب علم کې اې دخلې کوسينه مسجد سره لن لرم سفر لري او ګت سفر لري فهو په سبيل الله دې دې الله دارکه دې حتا يرجع تر دې چې واپس د سری طالبولی سنت چاپلا رکھے دا الله رحمن رحیم فلا رکھے د احदीش امام تربیزی ذکر کړي پنجاب می تربیزی کی باو فضل طلب العلم کی مسند بنزارد کے ذکر دې امام خبرانی په کی ذکر کړي واسناده ضعيف سنده ضعيف لذو الكالذ ابن يزيد العتاكي امام الباني تصنف سنده ضعيف في حديث تضعيف عليه هو قال يقول ادمن د اللہ فلاح رکیه ہے لیکن کون ایتا آیات دا سور توبی یو لسن مفارقی سور توبا و رئی ایا چه یوس دويستم فرمایو ما خان المؤمنون لینفیروا کاف نذ المؤمنان دا خبر به خرج عیندا لینفیروا کاف چه ټول ژوند الله الله کې غون او دا نه چې ریځ د وتر څومې کړی څوک وايي دا جهاد بارک نه نو څوک وايي دا علم د وته بارک نه اے جهاد چې په فرض عین نه ده نو پټول هو تل فرض کباه دې موتل به نور غاړه خلاصا دا علم له وطن کفر دې اني لټول باندې وتل سفر دې اني کپي ولاکه کده عالم بيشته شي دخل کو ديني ضرورتې پرکې غنا د دې کې فرض دي چې یو سره علم وکړي او کپنیو علاقہ کدا سے عالم دے چی دیر ضرورات پی پرکی گی نو پنورو خلقو وطل فرس دری وما کانا المؤمنون آنذی مؤمن آم لینفروا کافا <الْكافة> چی <شِ> اوزی دی <دَئِ> کافا <كَافة> طولد فارد طلب دیلم فلولا نفر ولي فرقه منهم دهري ودللنا توائفت يودلا هر غط جماعت ندي يونه قد دل فتنفه لمخروشي ليتفقهور في الدين چپوغا حاصله پدین کې اساس کتاب دی یاته ف هوو کې باې ته فغولې د راړو د باغې ته فړی او خا ده تهقلف ولیدم پههصول کې بګورې تکلیفونونه وي دا اوس تاسو کم زوروری شو پهخوا به تعال د روټ د بې د سفرې اکثر به لبا د ځان سره دشرودای کچابې ګل وګینند په کوشتوره ځکه طالبونه د دې خبرې فکر نه کولی چې وایي سوتر څو فلشتا نو تفقه به به تفعون دې د علم په حضور کې چې چار مشقتونه برداشت کړي دې کې خیر او برکت وي لې یتفقهو فی الدین چبوها حسد کی تو دین کې ځان پوهه کی حضرت علماو لیکلي تفقه دې ثنوي چې موږ تاسو ټول په مشالو پूजو خو عامه سره نشتا تفقه دې د وی چې پوهه بشو خو ور سره مطلب ده تش پویلو چې تفقه نووي بخاری شریف حدیث ده مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّحُ فِي الدِّينِ هذا كبير نعرنا ذنانا بارك أن الله خير إرادا و لذي ندتا دخبل بن سمج علم أو سرد عملنا ناوردسك توجد فقهائي كرام لفظ تذكر شيء لو داتش ماشالو فی جندو الاله دا دابه عمله له ما وروې وګورې په دې پته خبره څه وڅوکې تاسو را سومره په دې زده زده راغلی یې که د ار شواله د خیر اراده لري اې دې کتاب لیکلو لګلا د خیر اراده لري اوس وګور خپل حرکات او سکنات سم کوي اسناد نعمت ناشکر جو دې شپامه ته نسه کلهک شکرې د مجد نه شکر و کې نور را پسې د په نورو ګړ وړو سروي م چې سب ختم شو نو تعالباتې ناستې او ز تعالبان او و بدونونه کوي د الله په کور کې یا موبایل لا شوو کنی دې سکپولې شي ی زنان او باې مزمون کوپ بنددي د چې ځانه به درس کې موبایل نهې حتا څو د وګورو او غورو د ضرورت لپاره استعمالوي لګولم دا شی د کم ترې فوشنه ای سټلیش دا څه کوی په خبره سورې د دې په لاس کې ولې دا نه د موجو زده تور ګټه خو نقصان دي چې نه د اکثرو له ماوته لباوه زنانو د عوامو جوان دي شي تاب. د زکتره تا د خبر د خیرت فکر شته. پس نه شي هر چا لاسو کې دی وژل دا شګور ډیر لوی د نقصان اغره زموږ مبريت لاړو نواپس افشره جوړ مداره په خپل خپل بسونه وی یو سیتواله ډری ورسره ناش نو دې نه ځان باندې ساده رسوله وسخه نه کوئی دې دې ادا سره دې طالب ګل او هغه ځکه چې علاج وکړي شیطان دی ولې نو موږ د مکيه مکرمه د مدینه منوره تر اورش خدای دې لاسونه په موبایل لري نو تا کو جوړ کړې کنه څه ډېر نقصان دې کړی دی د یو زووی او بل طالب ولې چې دا بو جدي شکایت ষ্টه غا و دې راته جوړ کړو چې خلک به دې फायदाړي او خلکو شو او weh la ta po so ko da che me da so ke ta le bolile se ja venta le bolile mo ko ta somra di gidi bora plar de le chi spirigire plar di guna ka ye mazduri ka ye lekin jerma ja na ta موبایل khairatum jur che da jur chi ata azr ta tor mobile ke o kat le paraso ta kya ma ta khpal لی یتفقہو فی الذین څه کوې ښه خپل کتاب لکھینولې یو لېنه مته در نصیب کو, کو شکر مو نو داوا همیشه یو کنه شکر مو کا نو کمزار چې کېنول کولې شی دا غپلا سو کې کټکولب دی اوای کمزاد چې خپل بندگان خپل دیلو کتاب لکھینولې شی ناغزاد دې دې شکولې شی لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ كِفُوهَا هَاسِلَكِ فَدِنْ كَيْتِ وَلَيُنْزِرُوا قَوْمَهُمْ دِلَ فَارَةُشُوْيَرَوِخْفِ الْقَوْمِ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ كَلَچِوَا فَسْرَوْا غِرْزِ دَيْزِيْتَا دَعِدَمْ لَعَلَّهُمْ يَحْزَرُونَ دید پارچه ایزان بچکی د گناهونو نا اے الیو کچره واپس لاړ شي او خلک خو یې راي خو یې ور سره وایي د نن زمانه طالبانو د دعوت پر جګ دې او کذ دې دی او سخت الفاظ دي ادب ولزت درد رسول دي دوکه چری دیندا شي بس خبره خط اشوا بوهاري شریف کې راغلي الدين و انشيها دین تو لخر خو اهيدا اولما او لیکل ان مسارسته و او نذیرسته و دا برس خو درس کې راشه انبیاء ته نظر وایې یوفر امبرتا نذیر وایې و ير ورغول دېته وایې لکه د مور زړه د بشي د مینی او د شفقت فقطت نه ډکې اوس بچهې او نقصان کوي مور لپته د چې دا, دا دل دل دل دنیا او د خیرت ته ده. د دا, دا مور چې په کمانداز کې مناکول کودي ته انظار وئ یاره د ډډ. دته اې مزار نوې په خبره په وی کې کنه د باز خلکو ځین کې ځای وي کوماله عصوره د اسلام لاسو شو دا ده خلک سمي کې کنه دی وای بسوک بوژن مسوک بسوک بو ما ټکو ما اسلام ګلیدار اسلام ټول څه ده دا شفاقت ته دا مینه دا, دا محبت څه سپوښوي په دی واره نو نذیر پیغمبر ته نذیر وای ته دی ټول مين د مینا مین خراجا ما کې د نبی مين سره سې برتهله کې جوي چې دا اومتسه کوي پهدي د دنیا و خیرت تهبا کې پهې باې ور ته ځې د غ زړ د درد نه سوو کیرور دی ته شوی خپله غسې سرو ته انظار نهي خپله ډله بعض ته انظان نه ول یو زیرو قومه همېداره جوويلی د د پاه چې ې خپلقوم کله چې پس روګزی جوتاب لا الله هم یخضرور د پاه چې د ې یوځان بچ کې دګونهونه دی دی دڅوک چې په طلب د اعلم کې روودو د الله په لاره کې دفی سې د الله مفوم سره دا دی الادب المفرد کی او حدیث راغلے موقوفاً دا اللہ دا لارے مفروم دیر لویلے کلک قرینہ دی بذی که وہ عموم دی بیمار تا پوش لازی الله دا اللہ لارہ کے سوک مزل مسجد لرازی دین دا اللہ پا سو کدی علم پسروه تو دیم د الله په لاره کېږي سو کدی کافر سره جهاد تزيد دین د الله په لاره کېږي سو کدی له چې خلقو نو تبلیغ او دعوت کوم د الله په لاره نو نذ الله لاره یو ډېر عموم الیه کله کله خریدیږي لکه قران کې باځه یاسین دلته فی سبیل الله بغیر د جهاد نه بنس نه دی د بیا به هغې کې بله مانا ده کېڅوک حالالې مزګورېته او نام د الله لاره کې ځکه د حالال غز د بچو د پاره ګټې با دی که دی په دیرییت د پور نووتو لرې لاړې مسااف دی چې زبه بچو د پااره درس کې حالال ته لکوم دام د الله پهلاه کې او اعلم نه څاتدي. ورا کله دنیوی علوم وي او د دې د تلاف د پارا د فور نلري او غار وته د دې کې دا نه مراد بلکې د امام احمد رحم الله او قول دے. امام احمد ابن حنبل رحمه الله امام اهل السننه والجماعه دې فرمای انما العلم ما جاء من فوق علم هغه چې کوم د برن راغله اب علم سره علم هغه چې بره برن راغله د قران په شکل کې د سنت په شکل کې د وحي په شکل کې انما العلم ما جاء من فاو جامع بیان العلم والفضل کې امام حافظ ابن عبدالبر دیتا وی حافظ المغرب دنیا پلوی علماؤ کی او دا عالم دے دا مالی کیون مسلک دے اصوصو جلد کی دا موتا شرح لی او د علم حدیثی اولوی ماہر عالم دے نو حافظ ابن عبدالبر تا وی حافظ المغرب سورتا وی دنیا ورته تا محتاج دا د دنیا په لوی علماءو کې دی فرمایي چې امام احمد رحم الله قول ذکر کړل ما غل چې د بر نه راغلي او د امام شفیع رحم الله اشعار شریع عقیدت التهاویہ کې ذکر کړي وایي کلل علوم سو القرانه إلا الهاديث وإلا الفقه في الديني العلم ما كان فيه قال حدثنا وما سوى ذاك وسواس الشياتيني ويتول علوم سواد قرآننا أسد زعن مشغل كنين مدر حدیث چې زاد قرآن شرحه لا او فقہ دین کې چې زاد قرآن او سنت مشهور وي علم خواږی چلي کې وي حدثه نا ما حدیث بیان کړي او جذری علوم نه لاوا و با سواذاک اخوذ شسان و شوصیری دې لمبارکی سفر پول دا طریقه د انبیا علیه الصلات و السلام دا او دا طریقه د صحابه کرامو رضی الله تعالی عنهم وا د یو یو خبرې په سم د مشرانو میاش میاش څه کړي سفرې کړي د یو یو مسلې د او د یو یو حدیث د فاره سومر سومر سفرې شوي او وګت حدیث ذکر شوی د تده مسند احمد ان عبد ابن محمد ابن عقيل انه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول بلغني حديث عن رجل سمعه من رسول الله صلى الله عليه واله وسلم جابر رضي الله عنه الجليل القدر صحابي ده عن سواري او د الله د حبيب ور سره بي انت حامي نوا الله د سچا حديث وي دي نوکي له خير برکت واشوی. او او چاندي وي دي دوباره درس يا غيره د دی جابر رضي الله او عجیب واجب واقعات رازي چې نبی دې سره امر سرړې رمني کولا پيوش په ورته پيژو مشکارات د استخفار دعا کړې سو پیډي پیزویز دره ویلی اللہ جا برتبخنا او که دا لوی کمال او فضیدت تی دے عمر کیلون شوئے اندے پس پر ببالی او دے خطروں پا دور کې په مدینے والے حمله شوئے ہوا او اغلق کر دے لٹو لو خلق لوی سرے لٹائے مور له بوزائیں مور لہ میں چا چاگلہ سو داغه وخکنوري بيبيي علي وفات سي ام سلمى رضي الله انحاج وان ديدا د دېکانو سره وبیا د سينې کام چې د الله د حبيب بيبيات دي د ښځنو پدور کیسه د ورته مورې سوکم ورته به چې سټريقه جوړو چې ځان دې بچي خير دې کده خلک ظالمان دې خوبع اتر سره وکا دې ته زه نو اجلیل القدر صحابي دي او درې په کور کې ډېرې معجزي دي نبی له سلام سرګند شي وي او ستدي د پورن مسجد جوړته مدي الله دې موږ تاسو مدینه منورې له پوسې په مدینه څنګه واره کې ځلې مساجد تاريخي ویغه سره یو تاریخ یو ډاکتور دی زمونږ د دفاع له بادس ناغه په دې باندې ځکه یو کتاب لیکلیو کتابه مصور ده هر جوات تصویر ور پکې د جانور او تصویر نه دي د غیرې زیرو تصویر ور پکې دا, دا کتاب نوب د مدینه منوره کی تاریخی مساجد ډېر خپل کتاب دی هغه سره د مسجد تصویر وی او د هغه سره د هغه واقعا لیکلی جدي سره تاریخی واقعا د یو څو کې د اوس کومه پاتې ریزوراتې ریځ د بچی کور چې په نورو مونږ چې په مسجد نبوي لته د الله اکبر راتلو خدای څنګه د تاريخي مساجد بند وی صرف م즐قولار وی د عربو صنعا د مسجد نبوي مسجد حرام نه علاوه مساجد دی نو دا م즐قولاوی او موږ نه پاس بندي رزعلی واخ حاجی او مؤتمر چې لاړ شي د دې دې ذکر دي شي زیک پرېزي موږ چې د نبوي حجې پرېخو نورو زر مو نورو د پرېخو لا وړځواد چې غزرلیش نکړه چا چې یو بس په مسجدینه بهوي کې وکړه سره صحیح احادیثو کې 1000 منځل ثواب به راوي او په مسجدې حرام کې دې یو لاکھ منځل سواب ده څوره ثواب ده څوک له دې جوړېږي وې د سړي چې پښتن شان عمر شي او شبګمیه چې رضې په سوردي دا نو مخه حافظه یې سہی وو وي پینځه کم شپې تکالا او شبګمیه چې سره پاسه رضې چې عمر شي نو دې به اله یو لغورزو لپاره ورکي دا حرم دی یو مزدوم لري ثواب دی ادم اهلیت ملیک دې چې دا ثواب دې موږ پورې خاص دی وسابچيرا سره محمد ایسا و محترم کی نو علي وشی نور عبادتونو کو همزه د زور ورکه ځکه د نورې عبادت و یو پلاک ثواب نه لري دا خبره د موس پوری تخصیص ده دا, دا جمهور لماء قول قوله اگر چې بازي ور سره اختلاف کړي او جمهور اهله علم سوي چې دا یو پلاک ثواب ده هر سال لري دا موس که کفاره ده که سنت دی که نوافل دی دوقال الله بوتي جوړر پکې څه کوي داسې فکرونه جوړ نا کوي د جابر رضی الله عنہ تا دا خبره ورسېده چې دی یو صحابي سره حدیث دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د واسیتی وو ورېدو خو بلا واسیتی د تو یو علو سنت لکه پهثال فتور یو شیخ جو اتې د دا حدیث وایي پا واسطه تعالی خبر رو رسید خودتوین چی مات خپنه باوری دی دیتا پا سند کې علو وی مرتبه اوچه تشوه نو د علو سند پا را یومی اشتفر کرده تاس اللہ بخاری شریف کی رایش سند عالی سمرا چی واسطه دنگی علیه او و دراوی پا منس کی کمی نو دیتا علول اصناد ہوئی نو شتېته به ایرن اوخموه غستو ثمشهتته عليهلی ررحلي ا بیاې باغې جاوا جاوه او سامانو تړو فیرته ایلی شهررن و یو بیااش لاړه حته الشام عليهام شام ته لاړه د مدننی مورې د شام په منځ کې زورګونه می د فاصله ده ادم شړه لار من تبوک لالعرب اله او شعر دجې د الله د حبيب په زبانه کې وسم راشاعر سن سن دس دس او مليکه او تل نه راځي د اوو انتظار نشته د سوری انتظار نشته خشکه صحرا دا نبی رسول الله پټول عمر کیوګه سفر د تبوک کړو وسم چې تبوک لځه شاری دي زنګل دي لار کې صحابه دې نو شام تا یو میاش منزل دو کو ادا دو پا یو میاش کے ختم کرده منگو تا زبدا دو میاش کې ختم نو ځکه زکا صحابو تا اللہ یولی قوت ور کرده نوالتی او صحابی لی عبداللہ ابن انیس رضی اللہ تعالی عنہ فقلت لی لی البغواب وی ما دروان چی تاوی سو کی دار تا قل له جابرن علی الباب د او ک لار شادي صحابي ته وايا چې جابر رضي الله نهو په دروازه کې ولاړ دی فقال ابن عبد الله وي جابر ابن عبد الله قلت نما ما فخرج يا تاس الله دو پر په وتر هو چې صادر ور په سراخته شجاعه فاتنا قدم مصر معنقه ما وعترقته باب او غاڑ ملاود سنت دی وچی سوگ ده سفر نراشی دا بازی عوام و تالیوان و ملیانو دا کاری جی دلتا مغاڑ ملاود دا شریعت مثلا دا که دلتا بارو آر رو غاڑیو زینا مصافحه کوای مال تدرس کم بازی ملگری بویکل جگوره سوگ سفر نو نموانا که سنت ته وقتم دا کور رووت یا غور رووت یا یوگ اللہ پرزو اس رحمہ دا او کا دا سه اهلیلم تفسیل کړي ته هر بسلی حیثیت مرتبہ درجه د فجندل په کار دی کوئی ما سره معاناتو تمام ک فقلت حدیثن بلغنی عنک انک سمعته رسول الله صلی الله علیه وسلم فی القصاص یو حدیث ته ما تر سیدله تاسو سنا کہتا ہے رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم داوری دے فقصاص پر اس قیامت دے قصاص بارے سچی مغر اوکل نو داواز علی وہ مظلوم بد اللہ مخلف فیصلے او مظلوم وہ اللہ دے بزٹ کول و زما دے تپوس وسنو دے بابا چے سپکے سپور ہی وی, وی جواب ور کول فخشیذ ان ثبوته و ابوطه قبل ان اسمعهم نزیری دل او دا چې څه شرطه وفات نشي یا زه وفات نشم مخکې د دې نه چې تانه و اورم نو ګره دی کتابونو کې موږ د حدیث ذکر کړه هغه ورته باندې فزيده هم ذکر کړه وسب غور کتابونو کې چې کوم حديث ته خدا په کې لښته چې دا حديث کوم واغور تفضیل ذکر کړي هغه فضیلت ګوره دا احساسو د مو زړو کتابونو کې دا شې دي دا ورته ويڅ د بل څه د پار نه راغله دې د پار راغله وای او ما در رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم باندې دې من سلاک توريقا يَذْلُفُ فِيهِ عِلْمًا صَحَّ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ سُبچ پيولار روانه امن عموم دې ناري دې زنانې دې بورارې زوانه سُبچ پيولار روان شو د قران و سنت اجل لږه لکه الحمد لله په وې تاسو دلته لباو طالبات ذکر و دی وَيَاللهُ بوَر تپېل جنت لارا اصلکی او بلای کیږي خپلې وژره دبار درزاون گئی د طالب العلم داسې ایمان دې حدیث مسلې باندې ځان کوی کې وې قران او سنت خپل حقیقت او ظاهر به کې تر اصول دې د سفرینه نشته نو لېثښتنه د خپل حقیقت نوابل په لناره نو دا حقیقت دې ش طالب د پور روزي د الم نو ملای په ورته د پور نه وزري غړودي د د درځ د زېپوري دا عالم د پارا بخته غواړي هر غسو هاغه مخلوق چې پاس مانولو کې دی هغه چې پسبکه کې ولحيطان فی الماء او مارغان ورطا او میان دعا دعاواری د سمندر او د اوبوب و منسکے او گرد دا سمندر میانم دا علماء دا پارسکے دعاگانی ورطا ورطا دا علم دا قدر الله اللہ دے منگو تاسو دا قرآن و سنت سیلم را نصیب کی تمام اسمانونو والا ازمکو والا تردی چپا ووکی میان او مارغان ورطا ذا عالمي دې زफार زګانې کوي او وي ورواله را عالم فاعبد غالي كفد للقمر على سایر الكواكب لك ورواله السطبيده قد نور الصوره غالي اي عبد چاله و درځي رجال د شپه تهجد کوي هر وخت په نفلونو دي خو عالم په اجب کې دی څڅ دا کای چې د بلې امت څخه د ځې عبادت او د عالم مثال سر عالم په منزلې د ثواب لسمې د دی او د عبادت صرف زان آو دا شې له کده انور ستوري ځکه عبادت سمره عبادت کای فائدې صرف ځان لږه او د عالم خیر ټول جهان ته ده داغه نفر متعدده دا. اولماء وارثان د انبیا رضی الله والسلام انبیالهم السلام کو میراث کنے دینار پرخ ہے او نہ درہم اغیخ علم پرخ ہے فمن اخذہ اخذ بحظ وافر تشا راوا و ہستن یولی برخرا و ہاستہ اخرجہ ابن حبان فی صحیحہ وداریم یو ابو داود رحمهم الله دا دو سفر دومره مبارک دي چې دا پکمل راه ایلم بل راغلی ای په دیواله سکه جلت بدر کئ او عالمان د چا وراثان دي یو خبر در سره عالمان شي دي نو کوڅه نقصانات کو کی ودي دعا ور لکا وا سپک سپوره موه زګام بیا د څوار لس هاله مدا د الله ولياو چې وښوره د الله ولياو له تکلیف رسې د ذریخه ته وخرابي اوس په مدینه منوره کې ناس وو یو عالم درس کول او بیتو الجومره ها په دې درس کې او شاګرد یو امام یو عالم په سیسوي لو یو استاد محترم جزا کو لغه دې ځان له خاتمه خرابه کړه لو خلکو مجلس ختم څنګه لې استفسار دې داسې خبرې کوي چې له خاتمه ځان له خرابه دا, دا هر مومنو بیا چې عالم دې هم په کمزوري بوي دادا الله په اولیا وکړي او حدیث قصیر بخاری شریف نورو کتابونو ذکر کړي وَيَمَنَعْ عادا لِي وَلِيًا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ چا چې زماده ولې سره دښمنیو کا الله وانما ورته اعلانې جنگلې او یعاله مطلب د دښمن چا سره چې دښمني نو په جنگ کې مقصد شي اخلی جمله په ماته شي او موږ اوس سره مقصد شي ایمان دې نو ګره کول علما او اس کوپس پوره وایي او خاص کر پروی مسائلو کې دیمان بابای لري په خبره باندې هيو عالم دي د اهل حقو نه د خدا سره پهو مسله کې اختلاف دي دا په را روان دي بعضي مسائلو کې باجو نماز دی ویدہ به دج ته باجېږي ته سنت وي یو اشته حري او خاص کر پروی مسائل دا پرسته ان شاء ذکر کو یاو بگونا دا ایمو پا منسکی اغا منسوسی اختلافی مسائلی دی اخوزو مونگ دیدن دے لکر اپل یدین یا نکول امین پتاو وین یا نکول در نور پا حدیثو کراغلی یاو دا ایمو اربعاو پا منسکی اجتحادی مسئلی دی نو مسئلن شریعت دارا چه دا منکرات نی سنی ابروانی پوئی گئی مسائل اجتحادیات د منکرات دی ځکه بیا هو کو چې د منکرات شنه هر امام په منکر روان دی هر امام سره په منکرات باندې راوړ دی مسائل استیحادیو کې منکرات دی پدې کې بداعت دی اخوه مجتهد کا حق لر سي ذله ندوا جرل دی کتا شوي نو اله الالمین ورته اجر ور دا هغه حدیثو جديد په دې سفر کړه دا دو دي سفر فضیلت ورته صحابي ذکر کو اصل حدیث دا ده وې فلق قصاص دا حدیث په قصاص کې لستا شو کتاب کې دا مکمل ذکر شو دي قال دي صحابي ورته په تو رسول الله صلى الله عليه وسلم یقول وې ما ورې دي چې رسول الله صلى الله عليه وسلم لږه فرمایله یشر الناسو یو ملقیامه او قالهله باو او غور بمن و راجمه بکرې چې خلک پر د قیمت یا داسې الفاازوي د الناس په له باوهګور دا دومره د احتیاد دی را نه خبره هیره شوي چې الناسوي کاله با وي چې د دواړه س د دو دواړوکری و. او راتاً دابا بربن بي غرلاً بي, بي او بهمن تشتور بي قال قلنا وما بهمن صحابي فرمائمون بياد الله حبيب بهمن ستواي قال لي سماعهم شئون دي سربس شئ ثم يناديهم بسوت يسمعه وې بیا بوله اواز ورکی پداشي اواز سره شي او ری بدې او دې الفاظ لوک صحیف الفکار دي دیکي دیکري من بوعدن کما یسمعه من قرب أوري بديلر دلرن لك أوري دلز دينا فكذا الفاظ ذا تشي چي يسمعه من بعدك ما يسمعه من قربا ذا الفاظ بدرستي أوري بديلر آغة سوك دلز دي لك أوري أوري بديلر آغة سوك دلز دي دي رب العالمین ہوئی انا المالک و انا الدیان زباد شائع او زه حساب کولوالے ولا ينبغی لأحد من اهل النار ان يدخل النار ندی مناسبی او تن لرد اور والونا چه دے اور توردنشی ولهو عند احد من اهل الجنة حق او زددی او جنتی سرس حتى أقصه منه ما زور تداغي بدل وعلم ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة ندي مناسب يعتمد في جنة يعني أن يدخل الجنة جنة توردنشي ولأحد من أهل النار عنده حق أو دور دو على دسر سحق حتى أقصه منه ترده ما زور تداغي بدل وعلم حتى اللطمته ترذیق او سفیر چاچا لور کړي چې داغه سفیر انتقام مو غوښتشي قال قلنا صحابیو یمغو کی تھا شرګ به بدلی غوښتشي وان انما ات الله عز وجل عراتا غرلا بهبا مغب الله تعالی شو بربند بيو بلا حريب وشي برا سرلي نو بدلی به څنګه حاله بالحسانات والسیئات زم مظلوم از ظالم نکای برابر والی مظلوم له ورکه اله تا بدلی شوی اله تا غصبی شې چې تعالو استاد دبرسبه کفو دې مظلوم له ورکه ظالم له بغنی وې استاد دبر په سی جرمانه مزربانه و لگوله انت هوا الله ولی قد جیتونا سرادا کما خلقناکم اول مره ساسر علی مال السور لک سنگ می پی داخلی وای فاول کی و الله حبیبی قال ذا بذری باستشی بالحسنات جزالنی کای برا ولی مظلوم لبیوالکی اکنی کای ختم شی و سیئات ن د مظلوم غنا او نا ظالم با انبار کی اخرجه او د حدیث تخریج بار کدر نور کتابونه ذکر شوه دغور پر از د قیامت با د شفیرت اپوشن کی او صحابو دی یو یو حدیث د पारा یو یو میاش کړل سفاره کړه یو یو بیا سفر کړې امام بخاری رحم الله طالبالمفرد کې د حدیث داسې الفاظ ذکر کړی جابر رضی الله عنه په تاونه کې دا چې صحابه کرامو کې یو صحابي سره حدیث ته وای ما او خوافسو هغه یې سامان د سفر دی یو میاشتو تړلو وردی کې دیو میا څو بم کوي ا دین کې خراخ مولا راکي بصه فاتسري اوس کلي دیشنه نو جغه وخت کې به څنګه سحره وا الله دې تاسو موږ ته د توفيق راکي دا عربو زمکه ازيته وي ارض القرأن دا چلے پسترګو ګوري مونګلانو قافله وا ترا مدینې پوری ولاره کې ډېر لږ لري په دې راځي ځکه محمد اغه کی وډوکې دغه وې کوم ځکه کې وډره غېدهون کې شه وډره کېده چې په 호텔 لا اعلان کې فسود ونیله کې څن راځي 호텔 لا راځي نو چا وخت کې بسو ورته بیاشتي سامان یې ځان فراغت شه دا موږ تاسو ته راځي ګورئ دا ستالي اے طالب دې وکي څه په سويږي دا یو مې څه په ستلو خو خرچې نه سره غص الله دې علما او خبرنه د نوم لرونکي موږ شیخ مولانا محمد حسن جان المدني رحمه الله سره دور تفسیر دوره حدیث کول په بادي طالبانو او رويي دونه دل روډې د لګر روډې خالي دا واجبېږي په پسندانه خبره کولی طالبانو له بچو ویدا له میچاله کاوی نوې غلی شو دا سهوله میچاله کاوی ځان له فلې فائدې وې دا خو د مدرسې سره د ټول روټو اتر کې لکه تخفل پټی کې ګوټ کې شاګرد چې څې ورځې ته په پی کې لګړي او یا لسیږي دی په خپل نام باندې ځرافقاره چې اورګې سره له ویښټه کولې چې ګوټ فل پټی کې اما درته اسا دا مدرسې سره د خلکو خوېګره ل خلکو د می سامان سکو لځان سره ړو دکتته و دا خل نه دی لکه ته خپل پهټکې ګوټ کې سره ووره وړي او تهوا چې غړ په ک ل دا خو تا ساړه را وړې تو د نه دا دا کو ځان سر او لرګې وړي د خمی ووا سبق ځان لري دا خو د مدرسې سانان کځه ته په ولي زدا پتا لازم استاد علم واغه حصول فرضي کیدا خبر دی چې د بسکه ته خپل خرچ کې لکه ګور صحابي ځان سره د یو میاشتي پوره سامانه ډوړې شام ته لاړو عبد الله ابن اونیس رضی الله عنه شو کې ورونی ګل رسول راه ورته یو کس و چې جابر ابن عبد الله فقلت نعم عبد نو رواه توی ما سره معانا قوفه ابدا به حدیث ور ذکر کو امام بخاری په ادب المفرد کی د حدیث په پدی ترتیب ذکر کړي نو یې سفر دا مبارک سفر وی ته ستاسو یې مسافر او سفر مسره کله پور سره پیښو کډول په دې مسافر دې او یې سو کا ساتھ دعاګارې رزقي غنا مسافر ترې چې پی سي ګټه مې بیا راغله قرآن فسیر غنیمت او غنائم تعالل حبيب په جواب باندې طالب دعا نه غوړی تا تاسو یې خلاص غلا سپورته نه دعا وخت جدا سوای او قسم دې تاسو به په ډخ په شي څوک دې دعا غوړی ستاندو په ورو درتي نبي رسول د بدر په میدان کې دا شی دعا غوښتا چې ابو بکر رضی الله عنه حضرتي په نوق اللهم حبيبتي ورمندا کاو شا طرف راځي جيني سروني يو ويباسکل الله حبيبا واستغفر يا الله و ارید قسم قسم دې با زهي شي دعا کئ نو سو کي تماشا کئ دا ولته دردي دي نو ده ارحم الرحمين رحم مسګ جوش کي درازي جڑا جڑا سره الله نو وړي ساس ذکوره او د طول مت سپر سندر ها جهنه تاو سره واده شي تقورن روواتی دے علم پتلق که ساد و آگانِ الٰهِ الٰالمین قبلعی اب یہاں و حدیث تاکو دے اصولوں کی پتغا ترتیب مانے ذکر دے قیس ابن کثیر و ایقالہ کنے مارا جلو من المدینہ تی علا عبد ویا سره د بديله تر رسول صلی الله علیه وسلم د ابو الدردار رضی الله تعالی اوه وو به د بشق او د بشق گورنر د عمر رضی الله تعالی له او د ابو الدردار گورنر نو مخده دي کها ها شانور جی بای ها تاسو کسان او په حدیثو کې او اې کاری چمتہ آبا لږ ناس څلورې او دا به د کداشي حدیث چې تاسو دا دا دا کلیره دا یو مفتو کې سنت زموږ ټول په اخترونو نارینه او زنهانو نه پاتې عرب دا سې کوي ورا ابو بکر خپلم نزل کونیه را ابو الحسن دالی رضی الله خپل خپلم نه کونیه ځل کې دی او یک اولاد ویو کني وی کونیه کې خپل سنت دی یو زلموري از صالحین بوي نو طالبان غټون په فکر سوچ کی امام نو مونږ وی چې عام نو وی ره مولا او دا وروه منيه د ابو يحيى ذکر تر کور نور رپورټ وي وي یو طالب له لوی چې د واده نو کړو له څنګه کولیار ا طالبان و ټونو بر او تر او په نور سره شغل کوي نو مثلا دا سره ویل که د چاولا ني اون فوريا کې خودهش دیا شمس طریقه دا فهم لر کنا ور و وي ابو القاسم صلى الله عليه واله دا سنت طریقہ دا ک ټول پوښتنه نه پاتې دا د ځان تر اوسه دا څلور دی ابو اوما ابو یحیی ابو عبد الله ادم د وی غره خبردار چې د مشر اولاد کونی وي خو کله د بشر په ځای د بل شنو په شریعت کې سره گنجائش تر دا لا ابو دردار رضی الله نورت د دې بي تقومت درداوه دا د گوورنر دا عمر رضی اللہ <سؤال> نو دا طرف نا دا علاقه یخد دوارو علاقه دا عمر رضی اللہ نو ملاقات تلارو دا دا د دا بی بی دا نر نر نر نغیقو دی بیستارو چی پاکی که دی نه نکمتیدن نا عمر رضی اللہ رضی اللہ ورتاو چی دوبرتر دا دی علاقه گوورنر دی بیستاری غم خوبتیزان تکرد دا دا صحابه و غصاده جوت دو دا زه صحابو شو هغه 140 او داسې ساده خلکونه الله دې دین کارخلي ها داسې ساده خلکونه سره اوس په افغانستان په ځې ګورنرانو کې ویده شې هغه زموږ دغه ورکه چې خبره کوله په سو پر سره به مو اي وي چې سره وخوا او خرو نو یعزلی اختر پر رسمانی د دوګانو کې شروعا کړي و را باندې کولا نو په فدې نه تر یو د تر بوخو خپل <سؤال> هغه له قربانۍ واسه نیشتا اوبې چاراکړي ځکه رويږي د قرباډی کړی خلکو لمپ تثیشتا روزدا شه خلکو نجلی یوم وخمیو د بل وخیدی بل کنه به الله فتح کړي صلاح الدین ایوبی رحمت الله علیه چې وی وفات شو دمر سپاتی نو چې د هغه کفن د قوم ولکنه فتح کردې دداشه خلکو نجرای یو ووی بل او خنوی هپی وندونه جامود لغولی الله دې د دل کا رو اخلی تو دوی ورته وای چې ما اقدم کا یا اخي سدي دې بش س سرا ورته فقال حديث بلغني انك تحدثه الرسول الله صلى الله عليه واله وسلم یو حدیث تیدہ اللہ در رسول علیہ السلام نبیانے کالا ما جئت لی حاجت وی تبل سا حاجت لنی را لا کالا ما قدم تلی تجارت تجارت تلی را غلی کالا لا کالا ما جئتو الا فی تولب حاظر حدیث بس ضد دیو حدیث د طلب را غلی ماشاءاللہ څوک په ادا کوي استاد حضرتو مدرسة او جماعت خو تجارت نه تاسو خالص لله فی الله د الله کتاب د پارا راغلی ائی دای ورته چې با رسول الله صلی الله علیه و وسلم او ریذری د حدیث په سند راغی چې څوک په یولار روان شه او دې پکې علم د قران او سنت لټای سلك الله به طريقه الى الجنه الله بدل په دیوانه دي دی جنت سره اسه دکی او ملائکه ورکی دي د پارا درازه ته عليوله اجر بیا هوغه د حدیث چې څنګه بغه کی سند باندې او غشانی ورته وي علامه حافظ ابن قیم رحم الله ذکر کړی دي داغه یو کتاب ده مفتاحو دار ساده نو دي او بابي د علم په فازيرات کې ذکر کړي او بل غل دي پیرلي داول دا ملایق چې وزري کړي نو دا دا اجزای او دي زتو د اقراف د طالبوله له لور څخه پاره ځکه دا طالبوله له د پیغمبرانو میراث راپورته دچاپ دې راس پورته کوي له ما یې حملو مم میراث النبوہ ذات علی ګلیلم د نبوت غمیراث را پورته کوي د خپلای کور سر دومره محبت ته او د دې طالب دومره تعظیم کوي چې وزری ولکې وي زګدا دې چې کوم علم حاصلې په دې عالم حیات بقا د عالم ګره قران سنت دا په قران او سنت ختم شي بیا به الله سبحانمره ورځي دنیا برواله شي وای ترقه په قیامت قائم شي چيو کسوي الله الله نو ګره د باللهیب د الله په مخلوقات کې وای د اشاره نو فرض د ټولونو نور لوي خير خاصوب دي ا جګوست تاسو ته وویل لوي خير دي بلایک دی ا په ټول لوی دشمنان سي هغه شیاغ وی له هڅو جزئي دي و جن قران شريف کې بتا سول راشي ملائک د ګناهګار او مسلمانانو لپاره دعا کوي چې الله ګناہوں دې مافي نو ملائک خون کې خیر خوا دي نه هی وزري کې وی چې دا سره خود نبوت میراث را پورته کوي د دې نبوت سره کې را پورته کوي ادا الا وحافز ابن قيب رحمه الله وي چه ذا فخل حقیقت باندې ده ابه واقعا ذکر کړې وي معتزله کښي سو قولارو او طالب العلم تراسلو ناغور بری خدع کولا وي فقلارك لارا جرزل ملائكو وزر ما ته نكي نو اله الالعالمين رسالير من سمدستی سمدستی غسرره دیو نو ملائک تمه عزت مندو دھارا وزری کی دی او راجبکیږي ملائک دا ورته وزری کی دی امام شاعی رحم الله قول موږ د کی ذکر کړی دی وګورئ دي کی دی حدیث کی علامه حافظ ابن قیم رحم الله وای ذ عالم تشبيه ورکه د سستر د شپق ميسرا و شپق مې را بلیږي وړای بیا غټه شېبیا په کبې راځي د ولما او په علم کې متوافت تفاووت ته او یو شمس دې نور کې کمه نه راځي نه په خطو کې نه په پریوته کې او نه چکل د اسمان مند لراشي دا مثال شمس مثال د انبیاء له السلام د شمس حال کې اختلاف نه راځي اصفه مي کې اختلاف راځي د علما او په علوم کې تفاوت وي امام شابی رحم الله قول مونږ دي او علم او د علما په دي فضیلت کې نقل کړي امام شابی وی رحله مسروق في تفسير آيات إلى فقيل له إن الذي يفسرها وهذا الشيء الذي تفسيره رحل أقول لك أنه رحل فإذا رحل فإذا كان رجالي لك وهذا كاتبين أكثر سويا أقول لك أنه لفظ تفسيره بالله وَقَالَ الشَّعْبِ كَوْرَئِ اِنَّا اید؟ لَذِيُ فَسِّرُوهَا رَحَلًا نو کاتبان تون کنن نمدازوی جناب بوحوی نو درحلن رجول جوڑکر تکے ورطکڑے رَحَلًا او دا فین رَحَلَ الى الشام دے فِي الشامنه الى الشامنه ما یو پین بیچ اصر سوائشتا اصر در رجیس اصر خواب او در رجیس اصر اصر اصر اصر اصر اصر اصر تو بسكيه خالي ويا هو شاف لثره فتجهز ورحل الى الشام حتى علم تفسيرها نوغى ساما نترلو شام تلاو ايه دبصريو شام بمضتي لك مشرق ومغرب ومفرق يوم اياد التفسير دبارا يوم الهف د چې بسري له ورسېدو نو ورته ویلې او مشرک مشهور تعبيره څه شي دا د موستاسو غوډې دي په شراه دي ورته وی چې ته چا د چا فرحښت لاړ دین او ال تلالو او دا غیره تفسیر استکو دا واقعیا استاد محترم داکتر سید شیرنشا صحیب رحمت اللہ لے پا تفسیر تو سوریتا ها پا تفسیر ایدیر خونه تفسیر دی ناغی که دا ذکر کڑه دا او دا فتف البیان فی مقاس دل قرآن جلی او صفبی نشتمک چیز مونگ سلکو میاش تو میاش تو منزل ديو ايا ته پاره کړه وقاله اكرمته في قولي سبحانه ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ويتلفت اسم هذا الرجل 14 سنه حتى وجدته اے وې سوار لاسکاله د دلوپ له ټور یلغه مسوار لاسکاله پسو نو کړ دی او نو په سی سوار لاسوار لاسکاله ګرځې دې لکه بخاري شریف کې وتا سره واقعه راشي ابن عباس رضی الله عنه مکث سنه دې اوريد ان اساله عمر عن المراتين اللتين تجاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يَبْنَعُنِي إِلَّا مَحَابَتُهُ فَسَالْتُ فَقَالَهِيَ حَبْسَتُ وَعَائِشَتُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَهُمَا اے hey, کوئی وقع لمی صبرو کو حیبت بورا بانے قرآن شریف تحریم کی راشی وَإِن تَظْوَاهَرَ عَلَيْهِ شِدہ سوق ویدہ وې hebat paraghama ba ta posuno ko riozal safar te o marz dialano sara margare de bukhari sharif hadith te ayuda se kai dai war ta wa che ada ya masalala yeuda se kai ban madad ghtashi kala wallahi de wallahu qabil na de no rada yeuda se madad se lakata sho ki sho udas ke izwa la o ba dur drushti لو ادا دروستن دي ها واي کله طالب کی د خدمت ماده ډېرې نو استاد لو با شو او خلاص ماولرېږم اوګه او هغه مو معنی عندها کې چې لا سونه ورته مخ ولا ممګه لاس ممګه کوبا چې نو نبی رسلام سره صحابه کرام او چولی او صحابو فخلت ابن باسر رضی الله انو ما او باس ولید او مره جدا نه ورته شو نو تفصيته او ير دینو بردا او ورته دا اولی شه زاسکه ابه ورته دا امو المؤمنین حفصه او امو المؤمنین عائشه رضی الله تعالی عنہا ورته څوسو کال دی یوټه دي پر اس کړه وخت سه کړه سمرا عمر چې په یله ولګی دو دا عمر بابرکته دی دا عمر شه دی دا بابرکته دی دار امام شاعيري رحم الله خل لو ان رجلا سافرا من اقصى شام الى اقصى اليمن ليسمع كلمه حكمه ما रहेت سفره دع حافظ ابن عبد البر رحم الله وي امام شاعيري رحم الله وي قيوسري سفره کو داغلر طرف د شام ناغلر طرف د یمن تا چیا و خبر د دین د قران او سنت ووري دا سبر د زايا او برباد نه دي بلکې دا د خیر او د برکت سفر ده دا سفر د څه دا د خیر او د برکت سفر ده یبه د شنو باه دا ښه راش و دی وی نو موږ د رې پر رې د پورې درش سبا پورې مو مطلب نه سي لګ او ان شاء الله د سبحان خپل درس مونږه ماښام خپله موزه پورې د درې درې ورځې باندې راشو. که څوک د دې وروزه کې راشي خو زوړنره دې څه پکوي. دیوې نه ګوره سمکارې سره په واه باندې. شهوالديس مولانا سيدا سراج صاحب رحمت الله عليه و فرمایل کوی چې اوکار کوي نو شبې کوي. په دې ژباني سلوه باد شیدې له راځي چې خبره ته دا ی دې مدرسو کې دا شوي ک لږ ډیردي او که په وخت غ راغې نوې بیا داخله نه ورکئ دکه میکاره سړي با د مدرسې نوقصان کېي او سخیر داغ نه د پیدا وي د د درې رسې بهڅ وو ن ب اتفاو ور تاسوه داسې کوئ چې و خپل ځای کوئ تااکم سبق مو ایداب دا بهواور خپل من کې مګرو انتخاب و او به ګوره یې پکې دی کتاب کې دا حاشیه ده د امر سره ګوره یې ځان پو یې او دې دې ریپار ګوره هغه دا چې وو سوت کی وو اداو کوي چې ګورو دا څه وچت کوي ځان نه ولمو ګوره چې لاس وچت کو کنه د اصول دا کم سبق ولې چې دا باندې وایو نوی وو ګوري وادنا اوبای وادا کو دا چې خواری وکوي ګور وخت مزه یا کوي پاجا دا کې ما ودا سی وی یو ځل د وسم له لاړه شیخ سیب رحمت الله علیه وله نو ما وځمو بازار له نو ټول د اورکه بازار له نیمرو ته دا چې په هیڅ شيخ رحمت الله علیه وله نو دا چې ځوره راغلي د مسجد نه بهر تاثمون در سکوئی که نبکوئی ضرورت چه در لبیل بازار روزی همه با مستی وی بازار روزی نو بسی وی یو دورم کافی دار او کسر ایسا موکی بس بس جس طرح کار لرائی گفشک مبایل نظام ساتای سا سا سا سا سا خواری او کئی او گره علم تول تقوی دار دادا اللہ رب العزت رو تعلق جب اسمبان د دلیل کار هم کوي چا په سیلل شو خوا و کوي په ده نه فقط ځای نه کوي نو د خپل سب کوم خپل من ک نه طالبان را ځه شي بیا د یرې پارې مونږ د نورې ترجمې مخکې وای ځکه دا, دا د رمزان بر کې اختصار هم بقص وي د د داخلې دا پارې په دو دووي او دا ګرانې دي د تقریبا زمون چې دا در څور پارې غې کې د په نوېشتمو او د هر شمې او وشتهمو لګې درالې کله دا تاسو له وای تاسو بیا ګورئ امتحانوي هغه کې د وسو له نام سوال کوزي مونږه سه ساده نو ورګو برکې کوم امتحان ور امتحان ته پاتشي دا نه لوي چې ترجمه سه نه ورکونه خاري وکوي مهنت پکوي بلکې د دې کې به یو بل سره وکوي موقابله وکوي چې دا طالب یو ګڼه مطالعه د وګټ په م د سره ډیرر دی که دلتهڅ د خوب وي بررنډیلو بار ځ موسماسې م دا سرې چې د پهې ډیرر ساړه شته تاسو خوشسی به بعضې د اوورې په ډیر ساړه کې را شي سړی ساړه نه تي او بعضې د اوورې پړیر د ګرم کې اوس داسې یو خکلی ال موسم دی د تاسو د پااره یړوي دغه د خواو کويمهنت کوي لیکو کوي. د څراغونو نورم هم د سړي آداب ځکه نو کوشش د جامه پابندي کوي بازارونو لړیر موځي موبایل سره لړیر باس مو باسې خپل منس کې کوي احیبت خو بالکل مکووي او حمله نه چې د دوی د دوران کې خیبت و نه کوي تقوا سره وخت هر کوي د جمعې د تکبیرولو ته اهتمام کوي پوسپ کلا حرکت کلا سنن او اهتمام کوي بعض طالب علم سنن نه کوي نوافل مرصره کوي ورته صلیطه د دول سره د سنت دی پښپا او رسکه نو صحیح حدیث کراغلی چا چزاوکل روزانه ور جنت کی او قربلاوی جوړي بعضې بشاره سونو کې اشاره وی حسن خاتمه تا هغه چې تاسو ورکور جوړ شوې ده لکه هته وللار نړۍ نو هغه کور څه فائدې درکا چې تاسو یې نور وكونول لازم دي په خپل رحم کارم غېږه بوزي روزانه یو کور جوړوي بازي Taliban او دې په دې سنتو کې څه کې کمه کې یو ځلې عمر سنت کنه کومه کنه نه کو نو مالي موخه کوم په سنتو یو کور جوړوي چې تاسو هغه یې زما ته دوی ځکه کوم یو کومه خپل فضول سرکات روزانه سټيګي چاچ دول <سؤال> سرکاته سنت پر شپه د ما سفین دي دوه د ما خام دي دوه ما شوطن دي او دوه سبادي نو پتو شو سنت ای جان له جنت کې کورجو نو افل اهتمامم کوي وای د ما سفین دوه رکاته سنت نه پاست چې دا ورکه تا نفلو کړ نو حرمه الله علی النار رواه ابو داود ابو داود شریف حدیث په دې دوه رکاته به الله د جهنم نور نسکی اخلاقه حرام نو کوي بل از ذراکاته که دا وکوي وایي نوافي له کوشش وکاي دا اعمال له کوشش وکاي تخلو اخلاق در رسول له کوشش په هرداشي دا قران په موږ کې خساره شي رسولان کوي حسن بصري هم الله وان سره ما ختم وو وی قران په بدن کې خساري نه سکي دا ختم كړي وړه داక్టర్ په بدن کې داکتر خساري کنه موجوده نو وي داکتر سيبرامي د انجینیر په بدن کې انجینری ښکاری څه چې د قرآن پروت څه افلاق او سیرت او صورت کس کې لښکاری څوک چې قرآن ختم کې قرآن د کس کیږي د په اخلاقو کې ښکاری د په آزادو کې ښکاری د خدمت ماده فزان کې پیدا کړي اوس خدامخ کی ځاړتاله باندې تاسو خدمت کې تاسو څه وکړي شو کولای ری زکه ډېر غوړ ارته په خدمت کې لری ارس پس ملاوییی با خدمت خوالی کوئی ورودانه دا جمعات تالیبان جا رو کئی بالگندگی با پیداوا ہوئی گو رمونگا مسجد کم در لئے اقیبار امنے شیع سره رس ہوئی ورد د دا مسلمانانو عادا کافر خپل کړي یو سلی هر کالو مرید رازی دا یورپ نان ماس را با ملاویی دوسر دی علاکی دے نو د مسلمانانو دا مسلمانو محلم دا او د کافر محلم دا وې دې معشوم که څه نو هغه هغه څه په ځای لا راځي نو دې محله له صفایي دا صفایي وال را شو د صفایي ضرورت وی او دې موږ مسرماره نو محله کوي هر کار ملصې دي چې خلک د دل نه متلافه کاو به ځایه کې مغرضه وای بل شروع له جومات کې دنده ممګز وای په څلاره که د ګيري کې کوتي وال یو ختو نو جیپ کې واچو کزانانه دی کنارینه تولवाडी سرونه په مسجد کې ممزور کني تلته په غرزي لوونه بجومات کې نه له باروزا له ذشروف دې زنانو وستې کې ولتمو چې یو کې جپا کوي څه شي له کې وګرزي بل <سؤال> باثرو مون کې څه مون غرزوي بل سفلو سره مزه دی تاستاسو د پارا دی تاسو د په سر د نورو تولباو د پارای تاسو د غورګي جبونه کوي چې په خراب وو سفلو زغلر شي کنه وای خارره موتل د پور نه به زیاد د مزجد او د مدرې په سیزونهڅ کې خ کېکه دا نه زمادي دا د ټولو مسلمانانو. مرس دا د ټولو مسلمانانله د صففا کوشش به کوي چبه زیادې نه لږي. بلته او په بایديته چې به بتون خللاه نشي نو چې راپې خص که چې بلله مشکلات نه شوورږي. زه ادا په خیال کچاو ساتلو الله رب عزت به علم نصیب هکچا بیا د بیو بل کوشش دا کوي خپل صاحبان خبربال ساتي خپل موبایل حساب هم صاحبان خبربال ساتي روک شوي بیا موږ دې مو اړ بل احتیاط وکوي زه د دې بنین او پدې سفې مونږ له تیمري له بولې نو که د شپې او ګل کې څه سامان به کوي بل وای درلزه کزلی و خلالی دار چای حفاظت کی که سوشی نا گورکه برکه ختار د شپیا په قاعده سره کې بریله ناسفی در ازب ناسفی زموږ ټوله مدرسه سره لاره فوری دی کې کې بریله کې دی تاسو دی حال کې لګی دی بار لګی دی لري مشکووره ستاسو ده نظر دلاندی ای احتیاط کوی د بل شي خیال کو بل پیزار دی او بل ماچ وای بازي طالبانو خپل سمبال کړي د بلغه استعماله اوس چې ملم را شي مونږ د بچدي که نوم د ممه پیظار لګورېه چې بارو طاللببا جرته وړی د هغه تفر لا شو ده تعالب د راغلی پران ته دی پر دی پیظار به نه استعمال وي خپل لاستو کله بیا راضاکه د ادب د پاه مون د پهلاټ اوګوتې پیز د د جممات دا دا بهو خیال کې بنده ووه بیا سامان کې کېده پ دثماتې لدي زشه وکاوې دي تاسو خپل <سؤال> ځمبالي فه دې ملمو د نورو طالبانو غېسته باندې وي بل باترو کې مونتا سولہ کېړيږي نو که زین حقوله وبالسې زګتا څو خپل شرخاري هغه باچوې سو پیری داسې خپل چې بند وبیا په همد مدرسې زګونو په یو لگے او میاشتې پورې طالبان غریبانو په پلاړو کو شو کې خرجې ده دا باندې ګم دې کې پورا کاغذونه موږ ورځوي دا مدرسې دا اني او شیخ یا لوسه ته علم کې خير و برکت واشي بحث مباحثې مکووي څومره علماء هر ډلې کې دي چې په سپک خپل مخ ورځوي بلکې د سپک خلې حضور په دې کې تعالی څه نقصان ختایي دعا ورته وکا سوال وکا کته دا چې د دعا ورته وکړي دا نقصان دې او الله دا نقصان دې کې څوک خبره اچاپه سو پرچدي دي جماعتونه دي د خیر دعاګانی ورته کوي بلکې کافرو نه د خیر دعاګانی کوي الہ الالمین زمود ټول وختم کو ایمان کی یا الله خاتم مو په ایمان کی الله زمونږ او زمند طلبات او طالباتو او د زنتور لو عواب روح سی دی د قران د علم نافع د فارط رازی یا الله <سؤال> دا قران زموږ د 파ره حجت کی او په مونږه حجت و جوړه الله ممتاز ووالدین او اصول فروع او مشایخ او مړو ژوندو حاضرینو او غایبینو ته الله ورا ولیکو د خپل باپ کی څومره بیماراندی اوازې بیمارانو ته دعا و راکې ویلې ای مونږ ته ورته ایونه نډ کیو دا قران مو مخاله دې په دې نسبت خلک د دعا د خلاص کې رباسته را کتاب مخله ده ورنه موږ د و نخصابات نه ډکه ته ته ټولو بیماران او د شفاء ورکی خصوصا چچاویری زموږ دی مدرسې دی لنګر کې باې مسلمانان باندې تړلې وای بیا یو مرګريو وی چې زموږ لاس څنګه دغه سره د هغه نه مدرسې کې باندې وای خصوصي دعا ورته وکړي زموږ په دې لنګر کې ټولو نزیات برخه اخاغالي الله دې ټول مال اولاد کې خیر او برکت واچي الله ته ورته مخيره وانه کې کم مسلمانان جي مدرسه کې زمونږ دي بچو ته طالبان او بل لنگر کې منډي ترړي وای الله سي ته مال اولاد کې خیر برکات واجد. دی مدرسی او برکات واچي يا رب كريم زمونږ دي مدرسي او د ټولو مدارې سو ضرورت د خپل غي په د خزانونو پرک الهلال مين بي جنا بنديوان د بند راخلاص کې دعا واړي الله زمونږ دي ملک او ټول اسلامی ملکونو کې امن او امان راوړي تا کومه غرانی دا پریشانی دا الله زموند دې ملک نه ملري کي او د ټول ملک نه دې خلاص سره دعا او وړي الله حرمین شریف دې معمول مطابق کلاو کي او د هاجر نو ته میرینو قافلي چې څنګه وې دا غې نه نور بلري کي او د هر کلی میواله د مرغ نه بخښي مفتي الله دې حرمین دې د زیارت او دومري او د حج تخفلو به خزانو نه بندوږي اللهم ربنا عاتنا في الدنيا حسنا وفي الأرافذة حسنا وكذلك أعزاب الله